juni månad, Gotland, år 1944. Sverige har förklarat sig neutralt och har lyckats hålla sig utanför kriget i nära fem år. Men landet är ändå starkt präglat av kriget. Många ligger i beredskap, det är en på flera livsmedel. Och runt Gotland lurar faror på Östersjön. Men livet pågår som vanligt något så nära ändå. 23-åriga Göta har mycket att stå i. Hon och hennes man ska flytta för Göta har fått ett nytt lärarevikariat i Hamra på södra Gotland. Hennes man är på sjön och hon får sköta flytten själv. Hon tar cykeln de 17 milen mellan Fleringe och Hamra. De har redan en son men det är fler barn på väg. Så Hon tar honom på pakethålan och jag ligger i magen. Och det här alltså hon cyklar iväg och ska cykla till Hamra med en unge på magen en unge i magen och en unge på pakethållare. Men hon kommer bara halvvägs komma till Halla, en liten ort på Gåtland, en liten socken. Hon stanna och då föds jag där i skolan. För hon var, hade lärarkollegor där som hon stannade till. För. Och jag är född två månader för tidigt. så att, Det var inte meningen att jag skulle födas. Då, men jag hade och tyndelserbrott om det här fortfarande. Detta är Göran. Han föddes den 8 juni 1944 av mamma Göta. Två dagar senare lägger hon mig i en korg och hänger på styret och bråssan på paketorn och cyklar vidare. Så jag har inte fått på BB. Jag tycker att det, är, det kännetecknar en väldigt envishet och väldigt styrka hos mormin. En ny tid ska ta sin början för familjen. Måtte bara det där kriget ta slut någon gång. Du lyssnar på Ljuset på Östersjön, en dokumentär i fem delar om den mytomspunna katastrofen när passagerarfartyget SS Hansa förliser på Östersjön. En av de värsta sjökatastroferna i den svenska historien. Jag heter Peter Gropman och detta är avsnitt två, Ljusskenet. Det som en skakning på nedräden. I mer än tio år har Jakob Ringbom haft ett brinnande intresse för hansakatastrofen. Men intresset för sjökatastrofer började med en annan och mycket större katastrof till havs. När jag var fem eller sex år gammal så kom pappa hem med... Mikael Vies skiva, den med den här klassiska Titanic-omslaget. Jag sprang omkring med den där i ett ett års tid. Hade jag med mig den här skivan överallt. Jag lyssnade inte så mycket på den utan gick och tittade på den här bilden på Titanic. Och blev så oerhört fascinerad redan då. Jag förstod att det var någonting med det här som, som, som lockade. Liksom. Kanske var det inte så konstigt att Jakob fascinerades av det där skivanslaget med Titanic. Hans släkt är full av sjömän och historier. Det är ett väldigt brokigt släkt det här, Ringbomarna. Göran Ringbom är far till Jakob Ringbom. Ryktena var att det var ett italiens fartyg som utanför Gotland och så kom det landet, italiener så de säger att vi är italiensk släkt och, och ja, det, det, alltså, det går så mycket snack i gårdarna om så, och det har jag gjort alltid på Gotland Min farfar han hade två segelskuter alltså som fraktskuter som fraktade gods och sten framförallt, mycket sten över hela, ja, hela Norden såklart. Och han var, han var, kap ja, han var kap kapten, sjökapten. Han var en liten, liten gubbe med ett öga. Han hade fått ett utskjuten när han var barn. Utskjuten? Ja, han hade fått ett skott i ögat. Så han, hade, han var helt blind. Och farmor hade skeppshandel. 13 barn och skeppshandel. Så jag har, jag har lite brås på. Även om jag är liksom mer eller mindre rädd för vatten eller öppet hav så, så brukar jag säga att jag är sjöman fast jag sitter bakom skrivbordet. Ja, är, är du rädd för vatten alltså? Ja, jag är helst inte ute i en mindre båt i alla fall. Nej, det undviker jag. Vad kommer det ifrån? Jag vet inte, jag tror att jag har läst för mycket sjukkatastrofböcker, så att jag Eller jag ska säga att jag är inte rädd, jag har en oerhörd respekt för det Det är en tid i novembermorgon 1944 och på en flott ute på Östersjön ligger armékapten Arne Molin och styrman Arne Turesson. Mirakulöst har de överlevt förlisningen av ångfartyget Hansa. Arne Turesson har sprängts ut i vattnet från radiohytten där han legat och sovit när en torped har träffat fartyget. Arne Molin har vaknat i sin hytt och tagit sig upp på huvuddäcket och därifrån hoppat från delingen. Rätt ut i det fyrgradiga vattnet. Bara sekunder innan hansa försvinner ner i djupet. Nu gäller det för männen på flotten att häda ut. För hjälpen dröjer. Eh, Turoson vet ju att han har inte har sänt något eh, SOS. Han vet att innan någon räddningsaktion är igång så kommer det dröja några timmar. Det sannolikt. Inte förrän Hansa inte kommer till hamn som det kommer att slås något larm helt enkelt. Jag tror att den stora rädslan är väl ja, utsattheten för väder och vind. Jag tror att det är det som jäcker dem mest. De har tur för de har hittat rätt sorts livflotte. En välutrustad flotte med plats för cirka 30 personer som vet ju vad som finns. De har, de har ju lyckats hitta den övre av Källströmsflottarna. Som är, det är den som är krigsutrustad med mat och filtar och allt vad de behöver. Det finns till och med raketer och det finns nödblås. Men det finns ett problem. Det mesta går inte att tända eftersom det är blött och flotten tidigare legat under vatten. Men det finns mat ombord som går att äta. Corned beef, de har choklad um, och knäckebröd. Och jag tror att det är Molin som har lärt sig också i det militära att om man, om man äter så håller man värmen. Så att de käkar och dricker vatten. De tar på sig oljrockar och klipper sönder filtar som de lindar in sina bara nedkyla ben med. Men sen framförallt försöker de försöker hålla värmen och hålla modet uppe så länge mycket de kan. Liksom. Hansa blir träffad strax före sex på morgonen. det är då som hansa brukar höra av sig till Visby via radion. Nu borde personalen i hamnen misstänka att något har hänt. Men hur ska de kunna hitta flotten på det stora havet? Turelsen har ju planen att i värsta fall får vi ju flyta tillbaka till Landsort för det blåser ut det hållet. Och han har räknat ut att det ska ta ett och ett halvt dygn innan de når fram. Armékapten Arne Molin är vid den här tiden 35 år och beskrivs som beslutsam och spänstig. Och han verkar ha varit förberedd på att något sånt här kunde hända. Han hade träffat någon ganska nyligen in på katastrofen till exempel som berättade om du någonsin blir torpederad eller om ditt fartyg sjunker som det är på då ska du gå så långt bak som möjligt och så ska du hoppa så långt ut som möjligt från fartyget mot färdriktningen. Det kanske ingick i någon sorts militärutbildning eh, Rent mentalt i alla fall. Att, att man, man var tvungen att förbereda sig på oförutsedda händelser helt enkelt. Ja, där däremot, beskrivs som lugn och lite sävlig som person. Han har, han har jobbat på sjön hela sitt liv och han, han liksom kan inte tänka sitt liv utan sjön heller. Jag tror att det här ligger i släkten hos familjen Naturison, det är någon sorts sjömanssläkt. Eh, men där har vi också en, även, samtidigt som han är beslutsam, så han är han väldigt, väldigt, eh, vad ska jag säga? Lugn, det är kanske det som håller honom i liv, det här lugnet, eh, är en ganska fåordig person, eh, vilket jag brukar då tolka som det gotländska, liksom. det är liksom ingen, här har vi ingen som skryter och berättar vitt och berättar om sina erövringar eller vad det kan vara utan här är en, en ganska tillbakadragen men ändå eh, beslutsam på sitt sätt. Lars Krutoff som tillsammans med Jakob Ringbom forskat kring Hansa-katastrofen vill addera ytterligare ett perspektiv till varför det är just Arne Turesson och Arne Molin som överlever. Tur. Jag tror att det är tur. Arne Turesson som sprängdes ut ur fartyget och vaknade av att han stod på en bit planka i vattnet. I hans eget fall att, att hamna i vattnet så och vakna till och lyckas klara sig på det viset ren tur eh, Molinen naturligtvis han hade ju då möjligtvis jämfört liksom med många andra så hade han ju sinnesnärvaro att ta sig upp på däck och, och hoppa av och så vidare så en handlingskraftighet får man ju ge dem bägge två men, men till, till 90% tur Den här morgonen är Hansa förväntad till att lägga till i Visby mellan åtta och halv nio. Många har samlats i hamnen, stuveriarbetare, postbud som väntar på post och många som väntar på vänner och familj som har varit på fastlandet. Ju mer den här morgonen lider desto mer och mer folk samlas där och till slut står man ju är märkbart oroad den del gråter och liksom känner att nu är det något som har hänt. Och jag tror att det finns, det finns någon sorts farhåga ganska tidigt att det här stämmer inte. För de får ju ingen kontakt, de får ingen information. Det här är ju en tid långt före liksom, den, den tid vi lever i idag där information går väldigt fort. Men även då så tror jag att man var ganska snabb på att förstå att det kommer ingen information alls. Först vid kvart över tio skickar marinen på Gotland ut två minsvepare för att söka efter Hansa. Minsvepare är ett slags fartyg som var vanliga under andra världskriget och som användes för att oskadliggöra minor. Men man tar också hjälp av flyget och den flight som ska lyfta från Bromma till Visby. Det är en dc 3 som heter Önen och dess uppgift blir nu att spana efter Hansa på vägen till Visby. Men flygningen ska visa sig att bli allt annat än behaglig. Den här förmiddagen ligger målen otroligt lågt och det tvingar ner planet på en väldigt låg höjd. De är så lågt att de är tvungna att flyga på 30 meters höjd över vattnet för att kunna se någonting överhuvudtaget. Och det är ganska skarpa girar för de, de gör en ganska avancerad flygning för att kunna hitta de här. Om de nu kan hitta någonting men de, de söker ju verkligen så gott de kan. Vi låg väl minst en och en halv timme och svängde och väntade oss. Det var ju väldigt synd om passagerarna. De fick vi vara med om de här hemska svängarna hela tiden i en och en halv timme. Och det krä de kräktes ju hade sig. De visste ju från början inte vad det var frågan om heller. Säger Sigrid Håsén, andre styrman på önen. Här intervjuad i en SVT-dokumentär från 1988. Men ni berättade för dem, va? Så småningom fick reda på det. Bland annat var det Ekman, det var Gotlandsbolagets direktörs var med ombord. Han hade missat båten och tog flyget istället. Så han skickade in en lapp till oss och talade om att jag är den och den och vad jag frågan om. Fick han reda på att det var hansa som hade gått under. Flygplanets kapten vet vilken kurs som hansa har kört och söker nu i cirklar runt färdvägen. Så flyger vi fram och tillbaks över den. I nästan åtta timmar har nu Arne Molin och Arne Turesson legat under presenningen på flotten. Det är kallt. Då och då kikar de upp för att spana efter räddningen. Och plötsligt hör de ett motorbuller. Hur lång tid det tog, det vet jag inte, men efter en god stund så hittar vi, så vi massor med bråte och sånt som låg flög på vatten. När vi strax där till så hittar vi då flottan. Flygkaptenen, han, han skriker bara rakt ut. Vi, ser, vi har dem, vi har dem liksom. han, han, han är så oerhört utmattad av den här flygturen själv tror jag. Men, men framförallt så är han så jäkla glad att de, att de har hittat två, i alla fall två överlevande. Som, som, så mycket som han kan avgöra där. Flyget kan nu ge en position till minsveparna som är på väg till Hansas förlisningsplats. Men flyget ligger kvar och cirkulerar över flotten trots att de har fått en order om att lämna platsen upprepade gånger. Fem gånger. Och fem gånger så vägrar han lämna platsen. Och frågan är nu, varför ville marinen kalla tillbaka planet? Jag tänker inte så konspiratoriskt. Jag tror att den här ordenen var rent... Ja, Vad bra, vi har fått position. Då kan ni gå därifrån. Men han, jag tror att han vet med sig att det är inte är så lätt att hitta den här flottan för han har knappt sett den själv. Liksom. Så jag tror att det är helt enkelt så att... Han vill ligga kvar tills han är hundra säker på att de här minsveparna är på väg åt rätt håll. Arne och Arne förstår att räddningen är nära när de siktar minsveparna. Och trots att det mesta på flotten är blött så lyckas hon tända nödblås för att visa minsveparna var de är någonstans. Tureson har ju fått ett bandage om huvudet. Han fick ju en sån oerhörd krossskada efter den här sprängningen ute i vattnet. Som Molin har bundit, bundit runt hans huvud. Så han har ju bandage. Hela huvudet är i bandage liksom. Och det här bandaget börjar brinna. Eh. Fängelsevärden. Vilka jobbar där? Och vad drivs de av? De har ju kanske gjort hemska saker. Men de är inte hemska. Det här är Ronald. Det är svårt att slå någon som mm. har fått en att skratta. Lyssna på den skrattande inspektören och kommande skinnet på dem som jag Sverige tryggare i nya avsnitten av Utan att passera gå. En podd från Kriminalvården. Finns där poddar finns. Så han hade tvungen att kasta sig av det här brinnande bandaget rakt ner i vattnet. Men till slut så eh, kommer i alla fall landsort till deras undsättning. Arne och Arne är vi förvånansvärt gott mod, men kraftigt nedkylda. Eh, och sen får de behandling på bästa sätt som har fanns på den tiden. och Det var väl lite sulfa och ett varmt bad och kaffe. Ture som ber om konjak, men jag tror inte han får någon. Det fanns ingen kvar på motorboken på den båten. Det är den ena minsveparen som heter Landsort som plockar upp de skeppsbrutna männen. Nu får besättningen på Landsorten en egen uppfattning om vad som har hänt med Hansa. Det är bara en livflotte med två personer. Det betyder att alla andra inte har överlevt. Fyra av de personerna som var med Hansa var eh, besättning också på den här landsort. De har ju varit hemma på permission. skulle helt enkelt komma tillbaka den 24 och stämpla in och börja jobba på landsort igen. När de kommer fram till platsen så förstår de också vidden av katastrofen att fyra ur vår besättning har omkommit. nyhetsutsändning från TT. En sjökatastrof har under natten inträffat mellan Gotland och fastlandet. Gotlandsångaren Hansa har gått under på resa mellan Nynäshamn och Visby. På eftermiddagen har det samlats ännu mer folk i Visbyhamn. Många kan se när landsort kommer in och de två överlevarna går i land. Och när kommer nästa båt med överlevande och då får de bara svaret att men det finns inga fler. Det är de här två. Jag tror att chocken måste ha varit så oerhört. Det var sånt, ett sådant oerhört slag för Gotland- och självklart de anhöriga- men för hela ön att okej. Okay. Två personer av 86 har överlevt. 84 personer har omkommit. Naturligtvis står folk och hoppas. Hoppas, hoppas på att... Deras anhöriga finns någonstans där ute flytande på någon rak del eller så. Hoppet är också det sista som överger en människa. Det är ju väldigt svårt att ta in att någon som står en väldigt nära inte finns längre. Och att någon har ryggts bort så, så hastigt. Så jag tror att, att det hoppet sitter kvar väldigt länge hos många av dem. Kanske finns det en chans då. Vår släkting var ju ändå eller Man hänger fast vid detaljer och hoppas på det bästa. Många får nyheten via en extra radiosändning som sänds ut under eftermiddagen. Nu går sorgens budskap från hus till hus. Vi vet många anhöriga som får reda på det här genom att grannen kommer springande och har hört på radio att hans har sjunkit. Det blir liksom som en löpeld. Den här nyheten sprids oerhört fort på ön. Jag tror telefon, telefonsamtalen ökar från normala 19 000 samtal per dag till 26 000 just det här dygnet. Då. Hansas förlisning blir nu den stora nyheten i Sveriges alla dagstidningar. Samtidigt som tidningarna beskriver sorgen och slaget mot Gotland så börjar man försöka ta reda på varför Hansa har sjunkit. Och ganska omgående spekuleras det i nästan alla pressklipp att det är antingen en mina eller en torped som har orsakat det här. Vem och varför och på vilket sätt har det här gått till? Eh, I vissa artiklar pratas det om att det är jättemånga överlevande och att man sett satt livbåtar med, med, med människor som har försökt ta sig i land. Liksom. Men ju längre tiden går under slutet av november här så blir uppgifterna mer och mer tydliga. Att det är bara två överlevande och det är sannolikt en mina eller torped. På Bisby ligger de båda överlevande från Hansa katastrofen. Dagen efter får radions program Månadens magasin en exklusiv pratstund med Arne Turetsson och Arne Molin från sjuksalen på lasarettet i Visby där de vårdas. Månadens magasin hälsar på hos de båda kovalisenterna för att till sin stora lyssnarkrets förmedla några glimtar från de båda skeppsbrutnas underbara räddning. Den något hurtiga reportens introduktion måste ha varit märklig att höra för de anhöriga när inslaget nådde gottlänningarnas radioapparater. I intervjun får lyssnarna höra om Arne Molins hopp från redlingen ner i vattnet. Jag simmade några meter framåt och när jag vände mig om så var ljuset slocknat på Hansa och det sista jag såg var akten som försvann med en ganska stor fart under vattnytan. Hur kommer det sig att det inte är fler däckspassagerare? kunde rädda sig eller åtminstone hoppa över bord, försöka rädda sig. Ja, min uppfattning är att de flesta var uppe på däck redan och att de försökte få i livbåtarna. Det hördes sårl och skrik mitt skepps ifrån. Och därför tror jag att de var kring livbåtarna allihop. Ja, det stod i någon tidning att en livbåt hade siktats och att det fanns folk i den. Jag undrar hur det hänger ihop med det egentligen. Eftersom Hansa hade sjunkit så... Efter vad jag kan förstå så var det bara fem man som hade undgått att dras ner av virvlarna i djupet. Och utav de fem var Styrman Thuresson och jag två. Det är den korrekta armékaptenen Arne Molin som pratar mest i intervjun. I slutet försöker reportern få Arne Thuresson att prata. Styrman Thuresson. Harri legat med huvudet i paket. Han råkade ut för en liten olycka när han fick göra sin ofrivilliga frivolt äh, ner i föngen. Det var ju så i stämma som. Ja, efter vad jag kan förstå så kastas jag ut cirka 20 meter ifrån fartyget. Och det var nog min räddning. Annars hade jag nog blivit ner i virvlarna skulle jag tro. Jag låg just i utkanten där. Det var väl därför jag fick skåmarna i huvudet antagligen. Men det var inte så farligt. Ja, då har vi bara att önska eh, god bättring och tacka för den här lilla intervjun. Men det är en detalj som Arne och Arne inte nämner i intervjun. Och det är det ljussken som är en av gåtorna kring förlisningen av Hansa. Och som varit ett mysterium. –och ett öppet sår för de anhöriga i nära 80 år. Förhören började redan på minsveparen Landsort– –och fortsätter sedan på lasarettet. Och det är inte så konstigt att ljusskenet inte dyker upp i intervjun. De har nämligen fått munkabel. De får prata med pressen– –men de ombeds att inte berätta om ljuset överhuvudtaget. Så de, de, får, de får liksom en vad ska jag säga, tyst, tyst, de får yppande förbud kring detta– man anser att förhöret med uppgiften om ljuset är så känsligt att man skickar det som hemligt telegram till försvarstaben. Man skriver... Kapten Molin hade innan han hoppat i sjön från det sjunkande fartygets akter iakttagit ett klart fast vitt sken. Molins första tanke var att ljuset härrörde från landsort eller hävringer firar med tanke på Hansas position uteslutet. Det finns ingen tydlig orsak till att de inte får säga någonting men, men sannolikt är det så att, att de vill behålla den här uppgiften inom försvaret om man ska säga tills de själva vet vad det handlar om men sen tror jag att de också förstår att ja, men det här kommer vi inte kunna, det här kommer det kommer komma ut förr eller senare. Efter några dygn så släpps den här uppgiften till tidningarna vilket det som är nackdelen då som sker är ju att just tidningarna blåser ju upp det här som att ah, de, har haft, de har haft yppande förbud kring det här och nu är uppgiften släppt och det har varit en strålkastare som lyste på Hansa när hon sjönk. Så jag tror att nyheten blir faktiskt mycket mycket större än den hade blivit om de hade berättat det här direkt. Så hur beskriver Arne Molin och Arne Turesson det ljus de ser där i mörkret när de kämpar för sina liv? Jag har låtit en kvinnlig kollega läsa upp flera citat i de förhör som männen på flotten senare gör med den så kallade kommissionen Så här säger styrman Arne Thuresson. Efter vad jag kan se var det en cirkelrundzon. Ljuskällan var klart avgränsad som en månskiva men den var inte lika stor som en fullmåne. Den var större än morselampan på landsort. Jag har sett många strålkastare riktade mot mig och det här ljuset var riktat mot oss. Lyste det rätt på er? Efter vad jag tyckte så lyste det rätt på oss. Var skenet starkt? Det bländade inte, men det måste ha varit en stark ljuskälla bakom. Hur länge såg ni skenet? Den stund vi såg skenet var inte lång, minst en halv minut. I första ögonblicket reflekterade jag aldrig på var vi var någonstans. Jag tänkte att det var strålkastaren på landsort- då skrek vi på hjälp ett par gånger men insåg sen att det var lönlöst. Ryktet om att Hansa inte kommit in till Visby har spridit sig till södra Gotland. En av de som oroar sig är läraren Göta- hon som cyklade de 17 milen till det nya boendet i Hamra på södra Gotland. Med en son på pakethållaren och en nyfödd son på styret. Nu har hon installerat sig i skolan i Hamra dit hon och hennes man Jens flyttade tidigare på sommaren. Går på rasterna och ringer till rederiet för att fråga har Hansa kommit in? Vet ni något mer? Och sen får hon ju reda på, eller hon förstår ju när kommuniken kommer i radio på eftermiddagen att Hansa har gått under. En sjukkatastrof har under natten inträffat mellan Gotland och Fastland. På båten fanns Götas man Jens, lätt matros på Hansa. Och de förstår att det finns två överlevande och hon är ganska, ganska snabbt kommer ut att Jens inte är en av dem. Jens är ju 22 år gammal när han dör. Jens Ringbom är ju min farfar. Jens Ringbom jobbar i utkiken på Hansa när fartyget träffas. Står man där då överlever man inte. Framförallt inte om man dömer efter de bilder som finns av vraket eller vrakdelarna. Så förstår man att där har man varit extremt utsatt. Så det är han, Jens Ringbom, Gunnar Ahlqvist och Adolf Lyt som står där framme på bryggan. Det är de tre som sannolikt går åt direkt i bara i Bland alla andra såklart, men, men de, de har en väldigt utsatt position. Jens lämnar Göta, Örjan och Göran ensamma i Hamra- där familjen var på väg att slå sig ner. Hon är ju så oerhört ledsen vad jag har vad jag, vad jag fått reda på. Liksom. Tyvärr så fick jag ju aldrig... Jag träffade ju min farmor framtid, så hon dog när jag var 13 eller 14. Vi pratade ju aldrig om Hansa. Hon pratade med pappa om det lite då och då- men det var ingenting som jag hade något större intresse vid den åldern. Men inte bara anhöriga på Gotland som drabbas av katastrofen. I Bromma ligger Erik inkallad. Han har haft sin dotter, Britt, sex år och sin fru Ejan på besök. De har uppvaktat Erik på fars dag. I det första avsnittet hörde vi om Britt och Ejan sista färd. Hur det lilla barnet var så peppar på att få åka båt. Hon dansade i avgångshallen i sin vita kaninskinsmössa. Den här mössan hittas ju så småningom troligtvis. Den mössan hittas ju också bland raksbilderna flytandes eh, efter katastrofen. Hon hade ett helt liv framför sig. Vem hade hon blivit? Va, vad hade hänt om, om, om den här livstråden inte hade brytits av? Och det är ju inte bara Britt som försvinner utan även hennes mamma. I begravningsannonserna som då dök in i Gotlandstidningen efter så deles ju då en begravningsannons med, med, med både mamma och dotter. För många börjar nu ett livslångt sorgearbete. Så jag fick, kunde aldrig få någon djupare information. Liksom. Den har jag fått återskapa med hjälp av min pappas minnen, eh, min farbrors minnen, Örjen. Då. Och försökte liksom, bygga en bild av både henne och Jens historia. Göran Ringbom, son till Jens och Göta och Jakob Ringboms pappa. Var bara ett spädbarn när hans pappa förliste på hansa. Och så han, han var ju skraig. Han skulle börja jobba inom metallvården. Så det var hans sista resa. För han hade, hade berättat för mamma att det var så otäckt det här med, med, med krigen. Jag läste i hennes dagbok faktiskt. Men då, då står det bara den svartaste dagen i mitt liv. Hon skriver dagbok i stort sett varje dag. Och varje kapitel avslöts. Det var fint. natt Jens. Sen skriver hon ingen med dagbok. I nästa avsnitt av ljuset på Östersjön. En hjälpkryssare hade klockan 3.30 i natt enligt vad försvarstaben meddelar siktat Hansa 12 distansminuter sydlandsort. Hansa skulle ha kommit in till Visby klockan 7.30 Här är det något som helst, att det Kristian, Hej, jag heter Mark Malmström Fast och jag är ansvarig utgivare för den här podden. Nästa avsnitt av Ljuset på Östersjön kommer om en vecka- men om du vill lyssna redan nu så finns det redan publicerat i appen Nordio. Där hittar du även andra spännande historiska dokumentärer. Som berättelsen om Karl XII.s klocka som stals från livrustkammarens samlingar av en okänd tjuv på 1960-talet. Men sen plötsligt dök upp igen under mystiska omständigheter på 90-talet. 1968 försvinner en ovärderlig 1700-talsklocka under en stöldturné- och är spårlöst försvunnen i nästan 30 år. Och du ringer telefonen och det är en engelsman- och säger att han har något som jag vill ha det kanske man kan pilla upp en dag och komma hit nästa dag och ta förmålet. I can't believe there's another one like it in the world, so it's a very special thing. In the pool was sleeping, the Swiss police was sleeping, and uh, in the auction everybody was sleeping. Uh, good for me. Den här personen hade begått felmord. Han hade dödat sin hustru innan i know that he was stealing all over europe like a maniac you're gonna have it with a microphone yeah i'm it's a podcast all i do get myself into trouble lyssna på stölden av kungens klocka från nodio så om du inte vill vänta till nästa vecka för nästa avsnitt av ljuset på östersjön eller om du vill kolla upp vår spännande dokumentär om stölden av kungens klocka. Testa appen Nodio. Den finns där appar finns. Och nya prenumeranter får alltid 14 dagar gratis testperiod. Tack för att du lyssnar!